nap rossz volt nem mondtam lehangolt inkább küldtem egy kis szívet rád Jó reggelt. Van kedek 160 másodpercük arra, hogy megmondják, hogy By Alex után Tehát őt nem kell kitalálni, hogy By Alex után ki fog énekelni Egy dologban segítek önöknek, nem én Írj rám, ha szeretnéd igen, önök élő lebonyolítású műsor hallanak ma 2017. szeptember 11-én Néha el mondani, névnapokat Teodóra és Jáci napján 7 óra után 5 Most már 6 perccel Ez a kéfej Jancsi minden, amit azaz az napról tudni kell Vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsor Akkor be is mutatkoztam Velem van még pogány, Ádá, mi dúóban csináljuk, amit csinálunk. 061-489-0999 és 06 még száz másodpercük van. 061 099 és 06 A kérdés az, Bály Alex után ki fog énekelni hazai Hazai hazai hangról van szó. Felítam, mert tegnap kiadtam, a csókor szmáli, az jó lesett, Még 80. A rossz találgatás is jobb, mintha nem telefonálnak, még 70 061 49 099 és nulla hat Hogy a telefon működik nulla és nulla úgy látom, hogy telefon nélkül fog eltelni ez a... Nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Lovasúja esetleg? Nem. De akkor, ha már telefonált, árulja el, hogy miért a jutott az eső. Hát, so, szokott játszani sokszor lovasat, és az, Ez igaz, de itt nincsenek véletlenek. Én akkor nem, azt nem, ké... akkor inkább az a kérdés, hogy miért énekel Báj Alex? Nem tudom. Hát akkor azt kéne megfejteni. Én a telepet másra Na jó, rendben van Én egyébként benne vagyok, akkor indítsuk el Még egyszer ezt a alex et okay, Viszont hallásra Miért énekel Alex? Mi az összefüggés az első és a második szám között Miközben a második számot még nem is hallották van még 160 másodpercük, leteszem a főesküt a főegyetemen, ahogy annak fialáiknál Mondtam, mondták, még egyszer nem indítom el bajalex -et. Nem azért, mert nem jó, hanem azért, mert annyira nem vicces ez így. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Miért énekel ma reggel hétfőn itt? A Kejfejancsiban Bály Alex, akinek egyébként a Kejfejancsiban általában nem nagyon szokott hely jutni. Se hely, se idő, se egyáltalán. 061 489 és 06367716. Kérhetnek segítséget is családon belül, hát ilyenkor az emberek azért elsősorban még otthon vannak, vagy autóban mennek a hozzátartozóikkal, nem szégyen. Jó, reggel. Hát nem tudom, ki fog jönni utána. Ő, hogyha, miután ő nem slágerlistás az ön rádiójában valószínűleg a TV műsorával kapcsolatos nagyon, nagyon pontos, és ott mi történt. Hát én csak az első felvonást olvastam mert nem nézem a, a magának az? Műsor. az az, hogy ő megsértődött a, a szűjtások viszkálódásán. A uh -huh. Most hogy jogosan uh -huh. vagy nem jogosan, abban nem menjünk bele elment, és aztán sokáig nem érték el, és mintha az ilyen előzetesből úgy láttam volna, hogy a második válogatóra nem jött meg időre, és az utolsó nagyon pontos. Utani pillanatban még is csak ott volt, és akkor most Nem, nem volt ott, a... nem volt ott, elkésett. Elkésett. Vagy elkésett, vagy. Ha elkésett, és nem volt az egész megrendező. Ez történt szombaton. Ez történt az RTL Klubban. Még van 45 másodpercük. Más lesz jövőre, 061 489 0999 030 677 -1 -1 -1. Szívem szerint beraknám harmadszor is ezt a számot, de ezt azt mondtam, hogy nem lesz harmadszor. Drukkolok még 13. Csalódott vagyok, megmondom őszintén. Nem szeretném azt, hogyha egy srófra járna az agyunk. De ugye állítólag engem azért hallgatnak az emberek, állítólag, mert én ugye saját magamat nem hallgatom. Tehát reggel nem kapcsolom be saját magamat, azért, a saját magamat hallgassam. Mert valami olyasmi, ami... És az első után a másodikat az már nem lett volna nehéz kitalálni. Ha az elsőt nem találják ki, akkor még azt mondom, hogy oké. Okay. És ugye ez a csönd, ami itt most van, mármint hogy nem indul a második, az még mindig azért van, hogy hát, ha valaki betelefonál, és akkor két pont között meghúzható az egyenes. Jelentőség egyébként elsősorban a másodiknak volna, Na, mennyit várjak még? Jó Hát csak nagyon tépelek Stól. Stól, jó. Nagy szerencsém, mert még ugye nem indult, illetve hát elindult a szám, de, de, de. De még nem énekelt benne Jó, Csak semmi. egy rövid, csak egy cím, cím részletet láttam egy pillanatot, tehát semmi, nem néztem utána. nem Tehát fogalma sincs, hogy a stól az hogy kapcsolódik ide? Hát úgy, hogy ő elvállalt egy műsorvezetést, és talán nem volt ott, vagy nem, nem szerepelt a műsorban, és ugye a TV2, és akkor ebből volt egy kis kavarodás, hogy vagy nem kavarodás, hanem ellenérzések voltak, hogy a TV2-ben a stól. Többé-kevésbé ott vagyunk, ahol a partszakad. Köszönöm szépen, nem válunk rosszul. Hmm. Ahogy ez itt fel van tüntetve, ő stól Andrásnak kéne lennie. Én nem nagyon ismerek rá, de biztos ő. Az biztos, hogy nem az illés együttes. Talán emlékeznek még rá, hogy annak idején, amikor én kint voltam Afrikában a Freyel, akkor én annyira megsértődtem a produkcióra, hogy felvetődött az, hogy az utolsó adásra, amely már Magyarországról készült, egy TV2-es produkció volt, nem megyek el. És akkor a vasárnapi bliknek én voltam a címlapján azzal, hogy én mennyi pénzt kockáztatok azáltal, hogyha nem megyek el, mert olyan szerződés szegést követek el, amiért aztán én olyat kapok, hogy hú. Én már nem emlékszem a szerződésemre, ráadásul elmentem, impertinensen viselkedtem Soha többet nem is szerepeltem semmilyen tv 2 produkcióban. De ezen a hétvégén egymás után két olyan produkció is volt, amely hát ha érdemet nem is csinált abból, amit korábban ilyen produkciók nem nagyon engedtek meg maguknak. Jó Ej, hey, Jó neget, Kívánok! Tegnap este láttam a Stollandrás. Hello? Uh, uh, Igen. Tetszik hallani. Oké. Okay. Tehát tegnap este láttam az előadást, a Hegedős Ház tett előadását. És most reggel a uh, CV rádióval kezdtem, és nem önmás. Uh, mert érdekelt, hogy a ott lesz -e reggel a CV rádió, rádióban. Mert tegnap két előadás után, hogy ma elment, ez, ez megreped, de visszatérve arra, hogy nem vett részt viszont az esti, a tévé esti szereplésében, meg azt talán, hogy nem tudom. De amikor ő között. ne arra gudjon, de nem egészen értem, hogy most miről szeretsz okay. beszélni. Tehát, Arról, hogy, hogy kell... én a májusi... én májusban vettem a hegedősra jegyet, Igen. és az úgy volt meghirdetve, hogy Stolandrás a uh -huh. szereplő. Tehát meg azt gondolom, hogy Stolandrás, amikor a tv 2 szerződött, akkor ennek tunatában ö, szerződött vele a TV2-től. És azt gondolom, hogy a tegnap esti műsoruk is már májusban tudató volt. Ennyi. A stól májusban már tudta azt, hogy a TV2-től fog szerződni. Akkor tulajdonképpen egy reklámpogásról van szó, csak időzítették jól. 0614890999 és 063677161. Bye, Alex szombaton nekem egyáltalán nem hiányzott, és amikor megjött, akkor sem töltött el különösebb öröm. Tehát nem volt hiány érzetem és nem volt örömöm nem volt érzete, amikor nem boltott, és nem volt örömöm amikor megérkezett. Stolt se hiányoltam a Star a Star Az, hogy... A TV2 egy életnagyságú, ha életnagyságú volt, nem tudom megítélni, de annak tűnt életnagyságú papírmaséval pótolta Stól Andrást, aki Tilatilla mentett, kimondván, hogy ebben se nagyon tudok mit kezdeni, oké. Okay. Kicsit furcsa volt egymást követően, mint ebben is másolná egymást ez a két program. Az egyikben megsértődik valaki, talán már májusban tudta a másikban nem megy el valaki, talán már májusban tudta. Eddig ez nem volt szokás, de ebben is másolják egymást a csatornák. Szóra se érdemes. A stólesete az más szempontból foglalkoztat. Nem nagyon tudok mit kezdeni az elmúlt időben való szereplésével és nézem azokat, akik belebeszélgetnek, hogy ők hogyan viszonyulnak a stólhoz, és ennek a viszonyulásnak a kapcsán azon gondolkodom, hogy... Emlékeznek, a Botka azt mondta, hogy a Fideszel semmiféle együttműködés nincsen. És aki együttműködik az MSZP-ben, azt ő a párt virtuális elnöke mondva, hogy a pártnak egyébként van egy nem virtuális elnöke, Molnár Gyula, de jelen pillanatban, mintha egyébként az mszp nem az lenne az elnöke, aki egyébként de facto az, vagy de jure az, hanem van de facto egy másik elnöke, tehát ő bármikor felülbírálja, és aztán az ő szava dönt, plakát egyebek. A stólban volt az elmúlt időben, tehát a stól egy ilyen furcsa mozaik figura volt. Ugye alapvetően minden azáltal volt megmagyarázva, hogy ő színész. És ugye a színész, mint olyan, az egy másfajta létezési mód, egyáltalán művészet. De a színész. A színész az nem igazán komolyan vehető. A színész a szerepében komolyan vehető, és aztán, ha kilép belőle, az egy másik ember. De az elmúlt időben Magyarországon azt lehetett tapasztalni, hogy volt néhány ember, aki kibújt ebből a szerepkörből, és egyéb szerepkörből, ebből a, ebből a kliséből, ebből a nem tudom micsodából, és vállalt egyéb szerepet is. Vagy önként is dalolva, vagy kényszerűen. Kulka János és Csákány Eszter felmásztak különböző színpadokra, és ott tömegrendezvényeken vállaltak konferálást. Az életet habzsolóstól András, aki vadászott, csajozott, volt közlekedési balesete, börtönbe ment. Ugyanakkor az Alföldi Robertel való együttműködésében egy ilyen, hát kvázi szabadságharcossá is vált. Azért mondom, hogy kvázi szabadságharcossá, mert szabadságharcossá a szó fizikai értelmében soha. Nem lett Kulka János és Csákányi Eszter sem szabadságharcos. De amikor Cserhalmi György elvállalta azt, hogy ott a magyar televízió lépcsőn, ami már ebben a formában nem létezik, hiszen már nem a magyar televízió épülete, elkiabált, elordította olyan módon, ahogy senki más nem tudta volna, mit kíván a magyar nemzet X pontját, akkor ott kilépett abból, hogy ő színész, és ugyanoda soha többet már nem léphetett vissza. Ez önmagában, az én szememben se nem bűn, se nem érdem. Minden egyes esetet konkrétan néznek az ember. Stól Andrásnak volt korábban egy olyan konzisztenciája, mint egy mély fagyasztott, tehát mint egy ilyen mély fagyasztott, mint egy ilyen Mireli dolgot. Ugye önök, akik egyébként régebről hallgatnak, tudják, ha nem, az új hallgatók, ha van egyáltalán olyan, ha egyáltalán hallgató, akkor tudja, hogy szoktam időnként élni azzal a példázattal, hogy mélyfagyasztott ételt, ha az ember egyszer kivesz, felmelegít, vagy csak egyszerre hagyja, hogy elveszítse mélyfagyasztott jellegét, ha újra mélyfagyasztják és újra kifagyasztják, akkor valami olyan állaga lesz, ami már semmiben nem emlékeztet arra, mint amit eredetileg a tányérunkon szerettünk volna képzelni, és aztán belapátolni a szangban. Ami az elmúlt napokban, hetekben történt stólandrással, az az én szememben Stúl andrás ilyenné Ennek a jelentőséges lenne nagy a jelentős. Stól andrás nekem nem a barátom, egy hozzám relatíve közel álló személy, akit ismerek, akivel néha beszélgetek, de nem, nem tőle teszem függővé azt, hogy milyen lesz a napom hangulata. Az... Hogy a környezetem, vagy ha tetszik, az értelmiségi környezet ehhez hogyan viszonyul, az már sokkal jobban foglalkoztat. Az már nagyon foglalkoztat. Az már, ha nézzük a skálát, akkor az egyest elhagyta, a kettest elhagyta, a hármast elhagyta, a négyest elhagyta, az ötöst elhagyta, a hatost elhagyta, a hetest elhagyta, és ki tudja, hol fog megállni. 061 48909999 és 0630 6771161 Azt kérdezik, hogy mi a kérdés? Egyelőre kérdés még nincs. Egyelőre csak próbálom vázolni azt, ami engem foglalkoztat és közben a stól mellé nem véletlen raktam ki a botkát. Ez a Kéfe Jancsi a rádió műsor. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. 14 éven oliaknak nem való. Egy műsor, amely naponta tesz bátortalan kísérletet arra, hogy a fontost a fontos talantól, hogy milyen sikerrel ezt önök jobban tudják, mint én, mert ha bár lehet, hogy nincsenek sokan, de azért valószínűleg többen vannak, mint én. És akkor következzék az első kérdés, az első igazi Kejfejancsi kérdés, bár már ott volt, hogy ki énekel majd a Báj Alex előtt, vagy miért van itt Báj Alex? Azt kérdezem az önök, azt kérdezem önöktől, hogy az önök számára, és nem fogok önökkel vitatkozni, kérdezem. Hogy a TV2 az az elmúlt időben minek lett a szimbóluma, és ha ezt megmondják, akkor azt is megkérdezem, hogy önök egyébként ezzel egyetértenek-e vagy sem. Magyarul először megkérdezem azt, hogy minek a szimbóluma, aztán megkérdezem önöktől, hogy van-e egyéni viszonyulásuk ehhez. 7 óra 25 van, 2017, szeptember 11-én, hétfőn. Remélhetőleg már hírét vitte a spártaiaknak, hogy van itt egy kicsi koszos, büdös, de a mi hazánk ismét, Kejfejancsi a neve. Majd egyszer hirdetni fogja a Láncid Rádió, de egyelőre magát hirdeti, és már még megpróbálom elintézni, hogy bepréselődjek az ATV-be, hogy aztán nagy valószínűséggel legközelebb akkor szerepeljek ilyen megmondó emberként televízióba, hogyha elhívnak, és akkor aztán legközelebb elköszönjek, mert azt gondolom, hogy nem az én műfajom, de köszönöm a segítséget amit most elsősorban a rádió és a saját magam népszerűsítése okán veszek igénybe, de talán ez annyira nem Istentől való vétek. Közben legalább egy percig dumáltam, de senki nem telefonált. A kérdés így szól, minek a szimbóluma a TV2, és önök, nem azt kérdezem, hogy erről mi a véleményük, hanem az a kérdésem, hogy önök ehhez viszonyulnak-e vagy sem, érzelmileg, agyilag. Osztják-e vagy sem szorozzák ez már az önök dolga. 0614890999 hat nulla és nulla figyelek ha van mire. Tévékettős tv 2 kérdéséhez csak egy félválasz, hogy a, a, mindenkinek az Endi Vajna jut eszébe, azt hiszem a TV2-ről. És Andy Vajnáról mi jut az emberek eszébe? Hát utána már nyilván a kormányközeli barátságok, a, a kormányközeli pénzek... Ezeküknek az emberek eszébe szerintem. Maradjunk önnél, az emberek nem érdekelnek, mindig az érdekel, akivel beszélek. Azt kérdezem öntől, hogy önnek egyébként, amit most mondott, van-e egyéni viszonyulása, beleértve egyébként, hogy miközben az emberek általában így beszélnek, ön is így gondolja-e? Egyéni viszonyulásom annyi van csak, hogy nyilván az ember, hogyha nézi is a, a, a TV2 műsorát, vagy mondjuk a híreket, akkor azokat a híreket, azokat úgy nézi meg, hogy É, é, leg, na, akkor, akkor beszélek magamról. Ha én a tévé 2 híradót nézem, akkor azt azért nézem meg, hogy utána, hogyha mondjuk az LTEX híradójára, akkor össze tudja masonlítani az ott elhangzottakat. Illetve nem tudom összehasonlítani, mert ahol az egyik elhangzik híj, ott másik, a másiknak biztos, hogy nem hangzik el. És hogyha ezt az egybevetést megteszi, akkor mire jöj uh, Hát arra, hogy egy furcsa kis országban élünk. Egyel beljebb vagyunk, de azért van itt még egy párral bejebb. beljebb. Minek a szimbóluma a TV2 és ön ehhez hogyan viszonyul? Vagy tehez hogyan viszonyulsz? Hát ki tudja, lehet, hogy 18 éves, és vele nem fogok magázódni. 061 0999 és 06 Én természetesen hallgatói telefonoktól függetlenül is tovább fogom vezetni a műsor, de jobb, ha együtt csináljuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak egy percben szeretném összefoglalni, hogy mi jut nekem eszembe Andy Vajnáról. Hát a fiatalom karom. Elnézést, Ne haragudj, engem nem érdekel, hogy mit eszibe Andy Vajnáról. Azt kérdeztem, hogy mit eszibe a TV2-ről. Akkor, szornó. Aki rendben van. Azért nem árt, hogy odafigyelnek. Igényt tartok az együttműködésre, de én, mint sebészfőorvos, ha szikét kérek, és kanalat adnak, akkor a beteg érdekében azt nem fogadom el. 061-489-0999-0630-677-1161. és 1161 tv 2 minek a szimbóluma? Vagy minek a szimbólumává vált sokak számára? Ön ebben egyetérte? Nem? Hogyan viszonyul a csatornához? Mint a Fél nyolc van. 0630 677 1161 és 061 489 0999 Itt jársz már az én utamon Többé nem visz el Nem válunk el, mint követ a vízparton Nem érhet soha más Nem érhet csalódás Te vagy az, aki kell, aki kell, én nekem, maradj velem! Jöttél, ki tudja honnan, és már most már. Az a néhány ember, aki hallgat, ennél mutathatna a nagyobb érdeklődést. Lehet hogy, lehet, hogy érdeklődést mutat, de aktivitás nem igazán. Sajnálom. Nem válunk el, mint kövek a vízparton. Nem jöhet soha más. Nem érhet csalódás. Te vagy az O oh, kell, out o kick out Leget, kívánom, én, én is, hogyha a TV2-nek a nézem, akkor az jut eszembe, hogy hát ez egy Fidesz TV, csak bulvár, csak bulvárosabb, mint az M1. De azért szoktam nézni, és aztán nem értek egyet, hogy az RTL-ben nem szoktak ugyanazok a hírek lenni, mert a, a, amikor halálesetek, meg ilyen balesetek vannak, akkor szinte egy, egy, sokszor egyszerre az egyikbe és másikbe is ugyanaz van. A tettő függetlenül azért nézem a tévéket, és hogy meg Megvan? Ki tudja honnan, és mert most már velem én. 061 -489 -099 és 063677161. Nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton. Még egyszer 061 099 és 06 Nem értem, hogy a kövek a vízpartontól hogyan el itt a női nyögésekig, de közben másra figyeltem. adadnak mások előtt, és ahogy a közétbe mennek, reggeliét végül nem hisznek ennek Hajos hajós András augusztus 21-én Fél 12 után egy perccel. A dalfutár nem folytatódik a tévé kettő, nem tudom, honnan veszi a bors az értesüléseit, mert engem senki nem kérdezett, de mit is butáskodom, mit hiszen az én életemről van szó, minek is kérdeznének pont engem a képzett újságírók, nincs alkó a TV2-vel, legalábbis nem a dalfutárról. Ez a műsorom nem folytatódik még ott, mert ott nem akarom, amúgy részükről sem volt érdeklődés. Van szó arról, hogy a, -a Száradban zsűriputjában újra beüljek, de ez nem a dalfutáron múlik. A tévé kettő csoport teljes joggal sértődve, mert meg mert Nyilatkoztam egyik műsorokról, én pedig ez a teljes joggal félek attól, hogy a tévékető jelegi imizse -e politikai bélyeget Ezt a két bizalmatan álláspontot kell feloldani ahhoz, hogy megállapodást szülessen. Szívesen dolgoznék abban a műsorban, amynek kimagasztó sikeréhez, bék alá nem rejtett kritikaimmal együtt magam is hozzájárultam az elmúlt években. Szívesen szórakoztattam az engem szerető nézőket, ha már ez a munkám, amit egyébként imádok. Szívesen elúznék azokkal a kollégákkal, akikkel hosszú évek óta dolgozunk. Kávézunk, szerkesztük, rögzünk, sírunk együtt szakmai alapon, csatornáktól, politikától, változó tulajdonosoktól függetlenül. Szívesen keresnék pénzt, hogy vagy a politika melyik oldalról nézve éppen ki, és mikor szeretne megmondani nekem, hogy mikor dolgozhatok, és hol nem. Szívesen lennék olyan gyerekes, hogy úgy tudnék tenni, mintha nem tudnám, hogy valójában miről szól ez az egész. Az nem kérdés, hogy a szerződéseimet betartom, ezt mindenki tudja rólam. Többek között éppen ezért nem fut énekléskézbesítő, notaposta vagy dalfutor néven egy másik csatornán a műsor. Viszont ha valaki esetleg kimondatlan azt várná tőlem, hogy egy televíziós szerződésről vagy politikailag jó fiú leszek, azt nem tudom megígérni. És se tudom mi lesz, de egy aranyszabály segít ilyenkor, ha az igazságot keresd, ne vegyél bulvárlapot. Néhány kis biknyibe bújt, nő nem áll, nem megy És nincs is idő, ott a hajó Csak Winkler és eldi állnak A Megállóban akár szerelmes párnak És nézhetnénk őket a színház felül De túl nagy a szép, és a hajó bent ő Winkler és eldi a hajóra mennek De mindazon által, mindazon által mennek Aminek hol szokál, a TV2 csoport vezetése teljes joggal megvan rám sértődő, mert negatívan nyilatkoztam egyik műsorukról, én pedig ez a teljes joggal félek attól, hogy a TV2 jelegi imidzse politikai bélyeges süt rám. Milyen politikai bélyeges süt? a TV2? Milyen politikai bélyeges süt? a HírTV? Milyen politikai bélyeget süt az ATV? Milyen politikai bélyeget süt a közszolgálati magyar televízió? Milyen politikai bélyeget süt a magyar idők? A népszava, a magyar nemzet, a Kejfejáncsi. 0614890999 és 0636771161. A hírszent, a vélemény szabad, figyelek, ha van mire. 061 099 9, 9, 9 és 06 30 egy egy, Figyelek, ha mire! Karcsú tonettek Egy körben szépen Férfi sor. Az asztal körül Tarkonk a falon Zsírfoltot hagyva És szem lehújva Hagyjunk lehűl Poháron öklök Kék füstölögnek S fehére nézzik A csikkek szeme. A hatvan nyolcas izó Villámfényében Lotkát vede a közép -kelet. Az olajos padlón Hát nem túl fejeinken hálomba merülnek. Origo 2017. szeptember 8-án eladhatják a magyar ertélt. A heti lap felidézi, mert figyelő, hogy a Magyar LTE televízió vezére Vidós Gabriela és a csatorna reklámpercét értékesítő Eltime ügyvezetője Dudás Gergely is borúsan nyilatkozott a piaci kilátásokról. Hogy ez a Dudás Gergely, ez vajon az, oros -e a, az Index volt főszerkesztőjével? Ezt meg nem mondanám önöknek, de ezt csak kérdezem. Holott a növekedés 8,6%-os volt, amely az hirdetésektől megtisztítva is 2%-ot ért el. A Gazdasági Hetéllap már címében is felteszi a kérdést, miért hamisít az RTL. A piacon senki sem értette a logikát, hiszen melyik cég szokott arról beszélni, hogy az általa kínált politika senki sem érdekel, illetve elég, ha kevesebbet fizetnek ugyanazért. Ezzel a fajta kommunikációval csak a saját piacukat lehet rombolni, így a szakma meglehetősen értetlen áll a történtek előtt, a figyelő. Az elmúlt időben egyébként sokszor megtapasztalhatták azt, ez így volt a uglói parkolással is hogy um, valamit ír a figyelő, és aztán azt átveszi az origó, Aztán azt átveszi a TV2. Majd levonja a következtetést, a Magyar Ertél gyelőre szokatlan magatartása akkori nyer értelmet, amikor alaposan átnézik az éves jelentést, és azt látjuk, hogy a cég bevételek ismértékben a 2015-ös 100 millióról 104 millió euróra növekedett, de az üzemi nyereség 21 millióról 12 millióra csökkent, míg az adózás utáni eredménye 1,44 fontos mínusz mutatott. nyilván. Ha az eredményességi mutató ilyen mértében romlik, akkor egy szűkülőpiacra javatkozó a menedzsment jobban tudja védeni a pozícióját, illetve a külvilág felé magyarázni a bizonyítványt, hiszen a rendkívül kínos egy közel 10%-kal növekvő piacot ilyen eredményt felmutatni, így a figyelő után az origó. Később a magyar RTL eladásáról már ideje keringedek pletykák. Azonban a cég vesztességesé váló működése, illetve bizonyos fejlemények azt vetítik előre, hogy a puszta plegykánál többről is lehet szó, amennyiben a viakon vevő jelöltjeként történet megjelenéséről beszélünk fontalá a következtetést. A figyelő, majd a figyelő után az origó. Azt írta, hogy csak névegyezésről van szó. Köszönöm szépen. Jó reggelt, puc! Városa... Kolosi Péter a következőket írta. A figyelő tegnap megjelent írásában társaságunk megkérdezése nélkül az RTL Magyarország üzleti eredményéről ezzel szoros összefüggésben a magyar televíziós reklámpiac méretéről elmelkedik A szerző meglehetősen homályos okokhozati védelmei alapján arra egyébként nem minden alapot nélkülöző következtetésre jut, hogy az RTL Magyarország eladó. A cikket egyértelműen azzal a szándékkal írták, hogy azt a hamis látszatot keltse, hogy az RTL Magyarországon veszteséges, amelyetől a tulajdonosai meg akarnak szabadulni, a szerző szándékai egyértelműek, dezinformálni, az RTL Magyarország üzleti hírnevét alásni. Mindeközben társaságunkat üzleti adatok meghamisításával vádolja, természetesen a figyelőnek bíróság előtt kell majd felelni a hazug állításaért, de talán érdemes néhány ponton felvetni a sokszor megmosolyodtatott, vetkezésekkel tarkított gondolatsort. És aztán hosszan folytatódik Kolosi Péter Facebook oldalán az írás, amely szeptember 8-án 11 óra 19 perckor látott napvilágot. Ez a figyelő Origo kontra RTL Klub. Egy perc volt 318. 8 Miről szól? 061 489 0999 és 0630 1161 Figyelek, ha van, mire... Azt állítja az egyébként ismeretlen szerző így Kolossi Péter, hogy az rt en kívül mindenki nagyon derül át, hogy 8,6-es dinamikával bűvölő pülye amiről csak mi állítjuk hogy stagnál, és ezt persze azért tesszük, hogy így állítsuk be elfogadhatónak állítósá, állítólagos vesztességünket. Feljövök, vár... Majd később a reklámpiac 2016-os méretéről valóban eltér a piac és a TV2 véleménye. Itt aztán arról van szó, hogy az állami költések hogyan oszlanak meg a nagy kereskedelmi csatornák között, amely egyelőre nem az RTL Klub számára kedvező. És jól vagy te is. A piac ezen szeleti, ez a szereplők nagyon jelentős része semmilyen, vagy csak nagyon kis részben férhet hozzá. Természetesen a közel 10%-os piacbővülés csak ezzel a kb. 6 milliárd forintos hozzáadásával igaz, amit nagyrészt maga a Tv2 kapott. Tovább is azt állítjuk, hogy a televíziózás, reklámpiac, állami reklámköltések, valamint ügynökségi bónuszok nélkül csökkent az elmúlt évben. Egyébként ez valójában sajnálatos. Valóban sajnálatos. Nekem én It's a notch for men Bob Zanen 2.48 perc van 0614890 999 és 0636 egy. Igazán jó Fest ki magad És légy az enyém Majd jel Isten igazából A halálig, a halálig, baby Mi az, hogy na, mi az, hogy ne Nekem minden egy formán popzene 2017. augusztus 23. a Magyar Narancs. Említette egy interjúban, hogy már érezte úgy, hogy most kimenne tüntetni, de nem jött össze, mert minden este játszik. eljött az az idő, amikor akár egy előadás is lemondana, mert kimegy az utcára. Stól. Előadás sosem mondanék le, azt nem lehet, de bennem van igen, hogy kimegyek, annyira elegem van néha. Egyébként ebből ugye kiderül, hogy előadást lemondani nem lehet, de tévéműsorból hiányozni azt igen. Ugye akkor még nem lehetett tudni, de a logika azért erről szól. Hogy mi a különbség egy tévészerződés és egy színházi jelenlét között, azt azt ne kérdezzék tőle, mert eddig csak is kizárólag tévés jelenléten volt, színházi jelenléten nem, és szerintem én már színés nem leszek. Sosem Előadásra sem mondanék le, azt nem lehet, de bennem van, igen, hogy kimegyek, annyira elegen van néha. Magyar Narancs, A segítene, ha délután jó időben kezdődik a tüntetés? Stól. Ha lehet egyeztetni, az nem lenne rossz. Az első figyelmeztetésre be kell érnem a színházba, 18-20-kor van. Félre a viccet, előadás, színész nem mondhat le, az maga az ősbűn, de a közérzetem afelé visz, hogy előbb én is kimegyek az utcára, egyszerűen nem értem, hogy amikor nap, -nap, nap mint nap egyre több dolog derül ki a politikusok és barátaik ügyerőiről, a lehetséges, hogy minden csak két-három napig téma, aztán elfelejtjük, mint egy bulvár hírt. Később, ha hívnák a tv 2 menne, Stól, még nem hívtak, de egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy hívjanak. Magyar Narancs. És akkor mi történne? Ez egy érdekes helyzet lenne. Elvileg az van, hogy te egy színész vagy, vagy egy műsorvezető vagy, és amivel megbíznak, az nem feltétlenül politikai irányultságú. Viszont ott van ugyanezen csatornán a tények, ami erősen befolyásolt. A hírműsorok meglehetősen határozatonál képviselnek, mert akkor mi van, mit tesz a színész vagy a műsorvezető. Azt mondom, oké, belefér, mert én csak egy szórakoztató műsor csinálok, vagy nem fél bele, mert ahol én szórakoztatok, ott megy a tények is. Ez egy nagy dilemma. Bevallom, nem tudom, hogyan döntenék, ráadásul a TV2-nél most van minden pénz, parip a fegyver. Kezdem újra Éli az életét Aki tudja Nevetve És remegve Egyetlen egyszer Örökre A bolygó, a harmadik nem. A hetedik érzék, a harmadik szám. Magyar narancs máshol. Sőrén azon kevés színházi ember egyike, aki kimernek állni és köntörfalzás nélkül nyíltan elmondják a véleményüket az Orbán rendszerről. Érzi maga körül a szakmában a félelmet, hogy inkább kussoljunk, stól. Saját magammal is rosszban vagyok emiatt. Én ugyanúgy kiabálnék, mint Sirin, csak gyáva vagyok hozzá. Nagyon nehéz nekem beismerni, mert elvileg én egy macsó férfi vagyok. Néha betelik a pohár, és akkor elmoromolom magamban, hogy gyáva is cinkos, aki néma. Néha meg azt gondolom, hogy nekem nem a kiállás a dolgom, aztán meg az, hogy nincs olyan, hogy nem ez a dolgom. Zavarban vagyok, és ez dühít. Zavar, hogy saját magammal sem vagyok jóban emiatt. Legszívesebben ordítanék, de nem merek. Tartok a következményektől, hogy mi lesz velem, de nem csak velem, hanem a környezetemmel is. 061 489 0999 és 63677 Csak azt ne mondják, vagy azt ne kérdezzék, hogy mi a kérdés. Csak ezt ne. Akkor már inkább hallgassanak. De ez jó lenne, ha telefonálnának. 6 perc múlva lesz, most már csak 5. 5,5 perc múlva lesz reggel 8 óra. 061 489 0999 és 0630.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 Bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mit. Jó, hát gondolkodnak, hogy telefonáljanak, hogy vagy sem, addig további háttéranyag. A Mokkának adott interjút, a Magyar Narancs interjú után nem sokkal Stól András Immáron azt követően, hogy leszerződött a TV2-höz, vagy elszerződött a TV2-höz nézőpont kérdése, vagy fogalmazás kérdése. Nem volt egyszerű mondta túl az átigazolásról, mert gondolkodsz azon, hogy erkölcsileg, művészileg vagy akár megélhetési szempontból mit jelenthetnek ez az ajánlat, arra jöttem rá, hogy ez egy butaság. Elég szomorú, hogy ide jutottunk, hogy azon kell gondolkodni, hogy az ember elmehet -e egy csatornához, vagy sem hozzatette normális tévéket és túl András, viszont akar kialakítani, és azt is elárult a kapcsolat, a csatornával, hosszú távonnak kigérkezik. Azt is elmondta, hogy amit egy korábbi interjújában közéleti politikai témában mondott, azért vállalja a felelősséget. Itt a magyar Naradsz interjúról van szó, hogy a hogy hogy lehet egy egyeztetni, arról fogalmam sincs. Nagy Bandról András, a napokban kemény hangú levő a Andráshoz, az a levél egyébként az én világomtól talán a legtávolabb áll, akkor a TV2 is közelebb áll hozzá, mint Nagy Bandó András, melyben bírálta a színész lehetséges döntését az átigazolással kapcsolatban. Stúl most erre azt mondta, mindenkinek önmaga döntését kell meghozni, mindenkinek a maga döntésével kell elszámolni. Sokat gondolkodtam ezen, nem szabad és nem könnyű ítélni mások felett tette hozzá. 061489 0999 és 06 egy Meg annyi idézet van itt még nálam, ami segíti a történet megismerését, és hogy kibomoljék a csomagból az, ami egyébként a csomagoló szándéka volt, hogy kibomoljon, de azért abban a reményben, hogy hát ha valaki hallatja a hangját, most én befogom a magamét legalábbis nem hallatom a hangom. 061, 489, 0999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Midő eljé majd az a fényteli nap, midő népünk vagy hirtelen szintfal, vajon helyi egyben megyünk kurna elé, borítékba bezárt szavazattal. Vajon mely egyben? Csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szülik dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre védelezem azt, hogy az mi. Ürebb éjszakról némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz mancsak, És a germánság, ma már fényben, itt fény, Csak a telkevés házam akarja. No de mely jegyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság, és közben távol a jövő Jó reggelt! Jó reggelt! Én egy vidéki, vidéken élő nyugdíjas vagyok. Csak azt szeretném mondani, hogy megtaláltam, mert hosszú ideig hát tudtam, hogy elvonult. Nagyon-nagyon szeretem hallgatni, még soha nem telefonáltam, csak azért telefonálok, hogy... Jól, jól tette, hogy megtalált, jól, jól tette, hogy hallatta a hangját, hogy elvonultam, ez ebben a formában kicsit eufémisztikus, de jó, maradjuk abba, elvonultam, igen. Majd ha egyszer meghalok, akkor is ma... mondjuk azt, hogy elvonultam, kicsit elvonultam. Jó, azért ez nem volt olyan fia lelvtárs ne esünk túlzásba. 06148909999 és 0636771161. Mondanám azt tudják, hogy nehéz megnyilvánulni, de szerintem nem nehéz, mert én nem vitatkozni akarok önökkel, az egy későbbi periódus. Most a véleményükre vagyok kíváncsi, ha van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most akkor Stoll András korunk Kendrick Igen. Igen. igen, igen, igen, igen, igen, konkrétan, de ezt már sajnos valaki leírta, úgyhogy ebben se te, se én nem leszünk új dondászok, az, és még nagyon sok ilyen van, csak át stóla színész, és te meg én meg nem vagyunk színészek, az, az. Igen. Hát igen, igen, mert Henrik Hövgensére megköthetség volt, úgyhogy van, van hát hallás valóban. Hogy az igen, a... csak hát ugye, ha valaki megismerkedik a történetével, akkor a Henrik Hövgen társaságában lenni, vagy a közegében lenni, az már nem egy, az már nem egy, az már nem egy közömbös dolog. De Sokan hát kíváncsiak azért... voltak arra, hogy lesz-e botrány tegnap a Heged a háztetőn um, premierjén. És én éjszaka talán azt álmodtam, hogyha nem tudom, hogy ébren voltam e vagy álomban, hogy ha én ott lettem volna, én egy tojással dobtam volna meg a stolt, és azt foglalkoztatott álmomban, vagy ébren hogy sérülést nem akartam volna okozni. Értelek, értelek. Igen, csak hát azért közeg azért nem a náci németország oszták. De a Henrik Hövgen az egy szimbolikus alak. Nem kell, ha az nácizmus. Jó, hát van áthallás igazad, van én is érzek, de ezt a függőt Nem Nincs nekem igazam, hiszen te mondtál valamit, én mondtam, hogy neked van igazad, most itt körbe udvaroltuk egymást. Nyolc óra lett, innen fogjuk folytatni, ha van mit. Meghallgattam a híreket. Korábban ugye előfordult, hogy az ember ilyen szituációban fölhívta a Földi Robertet, és megkérdezte, hogy neki miért a véleménye, de én most nem fogom fölhívni a Földi Robertet. Én szívesen vettem volna, ha valaki megkérdezte volna őt, és most felolvashatnám, hogy ő erre mit mondott, mindarról, amit mi itt beleértve, hogy nem is érti a kérdésfelvetést. De ilyet nem találtam. Arról olvastam, hogy egy mészáros megjegyzés a tegnapi bemutatón a közönségből kacagást váltott ki. Nos, most nem minden Mészárosról jut eszembe Mészáros Lőrinc, és Orbán hallatán is eszembe jut Otto. Biztos benne van a hiba. De amikor én minden Mészáros megjegyzésről Lőrincre fogok asszociálni, és minden Orbán Viktor lesz, szerintem akkor fogom abba hagyni ezt az egészet. Én abban a reményben jöttem vissza, hogy mutathatok önöknek és magamnak ebben a sorrendben egy tükröt, amire Ugyan nem tartottak igént, de nekem jó leszik. A hajósban is ott volt a A szónak abban az értelmében, hogy eltelt idő, mire azt mondta, hogy ő nem ül a sztár a sztárban zsűriében. Talán arra várt, hogy a TV2 elhatárolódik a saját hírműsoraitól Hallvány Lila nincs. Arra emlékszem, hogy nem tette le a garas az első pillanatban. Férjételsek elkerülése véget nem az ő helyére ült le Stól András, mert... Ahogy én itt most reggeli rádióműsort vezetek, nem valakik helyén ülök, mint ahogy az én helyemen se ül senki sem, nincs olyan, hogy helyünk. Talán a családi asztalnál van ilyen, de ez nem egy család. Persze felvethetik azt a kérdés, hogy mit gondolok Till Attilláról, Liptai Klaudiáról és Papszabiról. Nekem, Ebből a háromból Liptai Klaudia egyáltalán nem érdekel. A Papszabiról se gondolok sokat. Attilláért kicsit fáj a szívem, de. Csak most fel lehet tenni ugye azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit akarsz fialak? <Szín> és arra meg tudom adni önöknek a választ, tiszta vizet akarok önteni a pohárba. <Szín> a kérdés dolgoztam-e én akkor a Magyar Rádióban, amikor olyan hangvételű vasárnapi újság volt, amivel minimálisan se egyért értettem egyet, és a válaszom az, hogy igen... És volt egy átmeneti időszak, amíg volt vasárnapi újság, és voltam én, aki egyébként ezt szóvá tettem. Később aztán ez megszűnt. Mert a vasárnapi újság maradt engem, kiroktak. A kérdés persze az, hogy ilyen összeférhetetlenségek megtűrhetők-e egy szerkezeti egységben. És erre az is válaszolni tud, aki nem politizál, itt valójában nagyon fontos kérdés, hogy egy ellenvéleményt adott esetben nagyon kritikus hangot magából kiadó ember egy tímben meddig tűrhető vagy nagyon sokáig? Hogy a kérdés felvetése értem fiala úr? Hiszen arról szól az élet, hogy meghallgatunk minden véleményt, aztán utólag kiderül, hogy kinek lesz igaza, különösen, hogyha mondjuk egy tudományos területen egy dokumentált véleményről van szó. Jó jó reggelt kívánok! Én egy nagy építőipari cégnél dolgozom, a, amit hát mindenki úgy ismeri, így a közhallomásból, hogy kormány közeli. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy mivel ez napi szinten itt nálunk a cégnél bent nincs meg, tehát hogy ez így nem téma vagy egyebek, de én meg úgy a kollégáimnak a nagy részén azt gondolom, hogy próbálunk nagy, magas szintű szakmai munkát végezni. Aztán én elgondolkodom rajta egyébként, hogy, hogy ez mennyire ugye, összeegyeztethető így hát Sikerült eljutnunk a Daru fülkébe hiszen amikor én Botka Lászlót említettem, aki ugye megtiltotta a szocialista pártnak az együttműködést a fidesz szemben azzal, mint amit a párt elnök egyébként adott esetben lehetővé tett, akkor eljutottunk oda, amiről ön beszél, ön egyébként még feljebb van, mint a Botka, mert azt a kérdést feszegetjük, hogy aki egyébként kapcsolatot tart bármivel, ami a kormánypárttal immanensen kapcsolatban van, akkor az vajon maga is egy potenciális Hendrik Hövgen, és ebből a szempontból ő nincs rosszabb helyzetben, mint én. És akkor most hallgatom az önfejtegetéseit. Én Nekem ugye az volt az érv, hogy én külföldön dolgoztam, és így tudtam hazajönni a családomhoz, hogy eljöttem ehhez a céghez dolgozni. De ez egy fontos dolog kellett önnek, ehhez egy érv? Ö, nem, de így anyagilag meg tudtam tenni azt, hogy haza tudtam jönni. Tehát, Itt most tudok annyit keresni, mint amennyit kint keresek, uh -huh. és ebből meg tudunk tisztességesen élni. Merre jött? Hollandiában, meg Belgiumban. Egyedül vagy a családjával? Egyedül. Mennyi ideig? Három és fél év. Ez nem rövid idő. Nem. Miért el? Ö, Anyagi okok miatt. Amit ott kapott, azzal nagyjából, vagy pontosan egyenértékű, esetleg több is az, mint amit most kap? Most többet keresem. Más munkakörben, de többet keresem. E, ami azt jelenti, hogy ön ezt kereste, ajánlották, mi történt? Kerestem. Én kerestem. Azért kerestem, mert egyébként szeretett volna hazajönni. Természetesen. Az a pénz, jelentem. amit ön keresett, én azt feltételezem, hogy ahhoz sok volt, hogy támogassa a családot, ahhoz kevés volt, hogy kiköltözön a család. Igen. Egyébként kikörcözött volna a család is? Hát, mivel ugyan cégen keresztül dolgoztam kint, így kicsit nehéz lett volna, de hát először mi úgy először én úgy indultam el először, hogy igen, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy maradunk, és inkább én jövök haza, főleg így, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget. Örültem, akkor Természetesen. Az, amiről most beszél, az az első pillanattól ott volt a fejében, mint dilemma, vagy ahogy múlt az idő, úgy növekedett? Nem, ez első pillanatól ez meg volt, mert amíg én, én úgy jöttem haza két éve, hogy tudtam, hogy hova jövök. És ez, ez meg volt bennem akkor is. De ezt az érzés mindig elnyomja az, hogy itthon vagyok, tehát, hogy minden este itthon alszom a családommal. És a másik fele meg az, hogy, hogy tényleg nincs napi szinten ez bent nálunk az irodában, és, és szakmailag meg, meg igyekszünk. én legalábbis én azt érzem, hogy, hogy olyan munkát végzek, amivel amivel én tudok együtt élni. Maradjunk az RTL Klub TV2 vitánál, ahol ugye a reklámpénzekről van szó, és azt mondja Kolossi Péter, hogy valójában a reklámpiac úgy szűkül, hogy abban ő nem számolja azt az állami reklámot, ami egyébként nő, de annak a jelentős része nem náluk landol. Ha én, vagy bárki más, ennek nagyobb az esélye az elmúlt X időben mennyi van itthon? Két éve. Ha azt mondja, hogy az elmúlt, az elmúlt két évben bármikor, könnyű nektek, mert ti állami megrendeléseket kaptok, szemben velünk, akik egyébként ezen a piacon a fociban se rúgunk, vagy a foszilabdában se rúgunk, vagy ha igen, akkor nem olyan mértékben, mint ti, akkor tudja, hogy miről beszélek, vagy ilyen párbeszédről nem kerül sor az elmúlt két évben? Tudom, tudom. Egyértelműen tudom. És akkor mit csinál? Vagy mit mondott? Hát uh, annyiból talán az építőipar most egy kicsit szerencsésebb, hogy mivel akkor a hiány uh -huh. van, így, így talán mindenki labdába rúg, uh -huh. de közel nem egyforma esélyekkel, tehát uh, vannak a, a úgymond kevesbé szerencsések, vagy a, a, a, meg, vannak a, meg vagyunk mi, <gül> tehát hogy uh, igazából most egyelőre ez van, tehát, de azért jut én azt gondolom, hogy jut mindenkinek, közel nem ugyanazokkal a feltételekkel, nem ugyanazokkal a, a lehetőségekkel, Hmm. Egy kérdésem maradt, mert uh, semmilyen vonatkozásban nem szeretnék olyan mondatot kiszedni önből ami ebből a beszélgetésből folyik de ez nem egy demagóg nem ez most nem arról szól, hogy az ember az ellenzék vagy a, vagy a kormánypárt mellett a voksát. Azt árulja nekem, hogy mi vette arra rá, hogy telefonáljon? Én rendszeres hallgatója voltam Ezt értem, régen is De mi vette rá, hogy most telefonáljon? Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit párhuzamos a például a mi cégünk, tehát a RTL, meg a TV2, meg az egész. Hogy mindenben azt látom, hogy, hogy a, a, a kormány vagy a kormány közeli cégek tarolnak mindent, visznek mindent, és hát nehéz az úgymond az ellenfeleknek. Akkor egy utolsó kérdés, mert sosem mondok igazat, és mindig egy újabb és újabb dolog jut az összebe, de legalább ez azt mutatja, hogy érdekel, amit ön mond. Ön el tud képzelni és túl András Alföldi Róbert beszélgetést, aminek mi sose leszünk a fül tanúi, de amelyben tisztázzák azt, amire én kíváncsi voltam itt az elmúlt időben, de nem tudom, hogy egyébként ilyen volt-e, és ha igen, akkor mi hangzott illetek Illetve azt kérdezem, hogy el tudja azt képzelni, hogy ilyen beszélgetés nem volt? É én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy volt ilyen. Most maradjunk abban, hogy el tudja ezt képzelni, hogy nem volt? El, el. az is lehet, hogy nem volt. Tehát... Én nem tudom elképzelni. Igen, ön el tudja képzelni, és ha elhangzott, akkor mi hangzotta? Hát azt megmondom, hogy én nem, nem, nem tudom, hogy, hogy mi hangzott. De ön egyébként én a kettőjük én... viszonyát illetően el tudja azt képzelni ebben a szituációban, hogy erről nem esett szó. El, igen. Köszönöm szépen. A... Igen? Én csak annyi, tehát, hogy annyit mondanék, hogy tennék hozzá, hogy, hogy külső szemlélőként így nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy, hogy attól, hogy egy ilyen kormányközeli cég vagy egyebek, hogy ott, ott minden már ilyen előre meg van határozva, vagy tehát, hogy ott ilyen nem normális dolgok történnek, vagy kellenek, hogy történjenek. De szerintem legtöbb helyen ez ilyen napi szinten a munkában... Nem is, itt, igen, nem is ezt kérdeztem, ezt tökéletesen így gondolom én is, de én most az Alföldére és a Stóra kérdeztem rá. egy másik kérdés. Uh -huh. 061-489-0999- és 0630-677-1161. A holdfényre ébredsz, és felülsz az ágyban, Magad találod egy úszószobában. A holdfény elönti a padlót, a széket. Némászit állod... A... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiatalok itt a Kicsit hangosabban. Á, elnézést. Nincs Régi telefonról beszélek. Ennyiben? Én a, nem tudom, hogy még lehet-e hozzászólni a, az említett médiumokat, amiket... Bármit volt. Ez egy szabadvűsor. Erről szeretnék, okay. szeretnék beszélni. Én azzal kapcsolatban már írtam is ennek, hogy a, a hírtévé, a kakuktól olyan szempontból, hogy a kritikus gondolkodást promótál, illetve azt is promótálja ellentétben a többivel, ahol nagyrészt szórakoztatás, illetve a, a véleményformálás. on van a hangsúly? Írtam fel magamnak itt egy pár... Jegyzetelt? Jegyzetelt telefon előtt? Igen? De erről szerettem volna beszélni, hogy van egy, van egy egyensúly, ami, ami most már pár éve elveszett. Tehát az, az mindig is egyértelmű volt, hogy különböző médiumok mm, vagy kormányközeliek, vagy pártokhoz közel állnak, vagy olyan vállalkozókhoz állnak közel, akiknek politikai érdekük véleményt formálni ezeken a médiumkon keresztül. És ezt én elveszni látszom, és azt látom, hogy mintha... Tehát az, hogy a TV2-ről mi üteszem. a tv 2 mindenkinek az üteszem, vagy legalábbis ez az én legtöbb ismerősöknek az üteszébe, hogy, hogy kormányközöni kormány kereskedelmi televízió, és mintha az ATV próbálná átmenteni azokat a személyiségeket, akik nem feltétlenül egyik értenek. Hát én egy most átmentek, bégén hagynám az ATV-t nem azért, mert oda szeretnék hogy ezen a héten elmenni, mert ez engem nem fog befolyásolni, de az, hogy valami kormány közeli, az vajon egyet jelente azzal? Mivel jelent egyet? Az azt jelenti, hogy kormány, a kormány számára kedvezőbb híreket közöl, a kormány számára kedvezőbb híreket nagyobb számban közöl, vagy arról is szól, hogy hírt hamisít. Mert a kettő között nincs összefüggés. Ö, nem, nem, én inkább a, a, a szabad véleménynyilvánításra, illetve a, a meghatározott véleménynyilvánításra gondolok ez alatt. Tehát kormányközeli alatt, manapság tényleg olyan, mintha egy, egy forgatókönyvből olvasnának az emberek, még akkor is, amikor mondjuk őszintének tűnő véleményüket fejezik ki. Jó, de én a kormányközeli, aborok... ha már itt tartunk, akkor én egy olyan ablakra gondolok, amelyet ön kinyit félig, én pedig azt mondom, hogy kedves Dániel, mi akadályoz meg bennünket abban, hogy az összes szárnyat tökig kihúzzuk, és ön azt mondja, hogy ez untig elég, én pedig azt mondom, hogy én azt sejtem, hogy te valamit nem akarsz nekem megmutatni, ön pedig azt mondja nekem, hogy ebben tévedsz, de továbbra sem nyitja ki teljesen az ajtót, vagy az ablakot, aminek következtében benne nem szűnik meg a gyanúper. Um, nem igazán értem, hogy, hogy hogy nyitottam ki félig ezt az abdaga. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Magyarországon a, a kritikus gondolkodás az önálló vélemény, és a nem, nem, nem, nem, az hogy, hogy valaki Tényleg autonóm politikailag, az úgy ismeretlen. ismeretlen. Hát elég, hogy autonóm a politikailag, az már legyen résztevékenység, mert hogy valaki szuverén és autonóm, az sokkal fontosabb, hogy általában autonóm és szuverén legyen, mint hogy egyébként politikailag az, -e, hiszen ez egy részegység. Valóban, valóban. De hogyha, hogyha televíziózásról vagy, vagy, tehát hogy a médiáról beszélünk, Hát, Oké, de azt kérdezem, hogy aki csatlakozik egy ilyen egységhez, az kiállít-e magáról egy erkölcsi bizonyítványt? Vagy kiállít mások számára egy olyan szituációt, nem amely... Nem. nem nem feltétlenül, nem feltétlenül. Hát az élet nem ennyire fekete-fehér. Oké, akkor mit gondol ön Hajós Andrásról, aki a tv 2 nem szerződött okokból, amely egyébként Stól András nem befolyásolja? Valószínűleg a Hajós András nincs rá a TV2-re. Magyarul, hogy ez nem egy morális kérdés, hanem pénzügyi kérdés? Nem feltétlenül. Lehet uh, morális is. Elnézést, ahol lehet. a pénz felülírja a morális szempontokat, az nem lehet morális? Mm, inkább úgy mondom, egzisztenciális kérdés. Én értem, de az egzisztenciális és a morális kérdésben, akkor ezek szerint az egzisztenciális a fontosabb. Nem Vagy fontos valakinek a... fontosabb van a ívon, van, akinek fontos. Az. Oké, nemben van. Ha valaki egzisztenciális okból a morális kérdés nem tartja fontosnak úgy, mint ahogy egyébként egy jobb pénzügyi helyzetű ember fontosnak tartja, akkor egyébként azt, aki nem tartja fontosnak, a mi alapján tör ön pálcát, vagy nem tör pálcát? Én nem tör pálcát. Én értem, de amikor nem tör pálcát, akkor azt mondja, hogy az ő anyagi helyzeten megmagyarázza azt, ami a másik esetében érthető, de könnyű neki? Bizonyos. Bizonyos embereknél biztosan. Én nem tehát nem isperem sem a hajós András személyesen sem a Stólandrást. Az viszont, hogy a Stólandrásról, a hajós Andrásra szemben milyen kép alakult ki a közvéleményben, az, az egyértelmű mindenkinek. Tehát a, a stólandrásról alállat sütő, hogy ő a sítes, drogos, uh, majdnem gyilkos... A Hajós András meg egy szórakoztató személyiség, akire mindenkire úgy emlékszik, hogy ő a vicces zenész. Jó, de itt most elfelejtettük azt, amiről eddig tehát hogy most sikerült hetet a havval összekavarnunk, és azért ebben az, ezen az úton most nem haladnék tovább. Kicsi lehagyik aztán folytathatjuk. Figyelj, Ádám, a kettes lámpával valamit tudunk csinálni, mert az úgy hol ég, hol nem ég. barul a kettes. Ő. Magad találod egy úszó szobában, A holdfény elönti a padlót, a széket, Némán szitálva megfürdett téged, Három az óra, aztán negyed négy, Többé nem alhatsz, az agyadban fecskék, A fényben álló nagy fényes lakásban, De mesztelen sétálsz egy kék szín világban, Ablaknál a házak, mint láttam az ATV-ben német Szilárdot, német S Szilárdot, német Sándor fiát, aki a műsoráért felelős az ATV-nek, és ő elmagyarázta azt, hogy hogyan változik az ATV arculata annak függvényében, hogy hétfőketszed a csütörtök péntek vagy szombat-vasárnapról van szó, és anélkül, hogy én nagyon elvetném a súlyukat barátilag és szakmailag, de inkább szakmailag azt tudnám innen a stregova utcából mondani, és nem üzenni, mondani. Nagy különbség, hogy vigyázni kell arra, hogy amit az ember hétfőtől péntekig felépített, a szombat és vasárnap ne le.! Itt szeretném elmondani, ha én tiszteletemet tehetem az ATV-ben, az hétfőtől péntekig fog tartani. Bolondít téged, nem érted, hogy mit látsz, nem érted, mit nézel. Itt hálókat szűnek nagy szándékú kézzel, álmatlan emberül sajgó szemekkel, és nem tudja, mit hoz a káprázó tenger. Nem érted, hogy mit látsz, nem érted, mit nézel, itt hálókat szűnek nagy szándékú kézzel. Na most ez hasonlat. A jelen műsornak nagy átfogó képe a holdnak a fénye. 06189 099 és 0636776. Elmondom még egyszer, 06149 099 és 0630 6-7-7-1-1-6-1. Negyed-négy, és fél-négy, majd három-negyed-négy. Volt fény van a széken, agyadban a fecskék. Egymással keresztben zökkenve cikáznak sercegve betölti, aholt fény a házat. Deli hold tüzétől, káprázó szemekkel, látva a világot, azt mondja az ember, láthatatlan kézzel, hálót sző fejemben, egy furcsa szándékú, ragyogó nagy tenger. A színházban Szent Györgyi Rita beszélgetett hetedikén, tehát a múlt héten Stól Andrással részletek döntés döntéshelyzetekhez, mint az eljöveteled a nemzetiből érzelmi etikai alapon viszonyulsz -e? válasz? Eleinte érzelmi alapon, aztán bejön a praktikum. Az nem foglalkoztat, hogy a vignyánsz kér alatt maradhatta volna, de a fájdalmon soha nem leszek túl, hogy elveszett egy akkora érték, mint amilyen az a társulat és a repertuár volt. Persze lehet, hogy jót tett velünk az Isten, a sors jól intézte, mert a csúcson hagyhatjuk abba, nem éltük meg a hanyatlást. Önbizalom hiányon kisítőséggel mulat, hogy a nemzeti után nem el a szabad úszást választani? Stól. Nem erről van szó. A sajtóban beharangozták, hogy abban az esetben, a Vignyászki megnyeri a színházat, nincs szükség olyan celebekre, akik a kereskedelmi csatornákon illegetik paukat, és ezt, hogy... Hogy, hogy nem, magamra vettem. Fel sem merült bennem, hogy Vigyánszki megváltoztatja a véleményét. Aznap, amikor megjelent ez a cikk felhívott eszennyi enikő, és rögtön segítőkezet nyújtott. Nagyon ügyesen azonnal lecsapott rám. Még csak gondolkodni sem volt időm. Ha véletlenül Vigyánszki Attila hallgat engem, akkor elmondhatja, hogy mit gondol, hogy ő egyébként, ha nem csapott volna le az eszenyire mit tett volna. De nem tudom, hogy Vigyánszki Attila most éppen hallgat -e engem, vagy sem. Kérdés Szentgyőgyi Rita. Eszenye megcsalt nőnek érezte magát váratlan távozásot a Vígszínházból, színházból, mind a mellett közölt, hogy bármikor visszavár. Könnyű szívvel mondtál fel, vagy azért okozott némi vívódást? Stól. Nem okozott érzelmek helyett, megint a praktikum döntött. Reggel 6-tól 10-ig műsort a Klasszefe korábban fél tizenegyre 2 érnék be a színházi próbára, ami 10-től 2-ig tart. Senki nem égetheti meg magának, hogy azt mondja, fél 11-től próbál. Szabadúszóként viszont megtehetem, ezért mondtam fel a társulati tagságot a Vígszínházban. Kérdés. A közönség a kritika és a saját értékrendet szerint is életed alakítását nyújtottad az Istenítélet Élet prókátoraként. Az, az elszerződésedben közrejátszott, hogy levették az előadást a műsorról választól. Nem játszott közre, hiszen utána történt, hogy azért vették el az előadást, mert elszerződtem, azt nem tudom. Többen is elszőztük az Istenítéletben Életben szereplő színészek közül. A színháznak álltogat diszlet miatt túl költséges volt az előadás, eddig hogy szeretné, ha havonta, két havonta egyszer újra játszanánk. Jeleztem neki, hogy részemről ez nem lehetséges, mert egyfelől már elengedtem, más olyan nehéz előadás megterhelő szerep, hogy nem lehet ritkán játszani. Furcsa módon nagy megkönnyebbülést éreztem a búcsú előadáskor, mint aki megtette a dolgát. Kérdés. Az egzisztenciális okokon túl mindokolja, hogy így 50 évesen rádiós műsorvezetőként tett próbára magad. Mit tehet hozzá a színészethez a kreativitáshoz a mikrofon előtti szereplésstól? Stúl András, a gyereket érdekelt ez a játék, és megadatott, hogy kipróbáljam. Ráadásul nem nehezedik rám nagy azáltal, hogy nem egyből egy országosan hallgatott, hanem egy kisebb hallgatottságú internetes műsorba kerültem rendszert vissza az életembe, korai kerés, amire esténként 11 kor legkésőbb éjfélkor le kell feküdnöm. Itt már ne felejtsék el, felejteni, hogy Sevestin Balázs milyen véleményt alkotott egyébként Stu Andrásról, hozzátéve, hogy szegény Stúl András nem tudott Kamin a rádió szereplése okán, mert hogy Sevestin Balázs megelőzte őt. Kérdés. Pár hete még dilemáztál azon, hogy milyen döntést hoznál, ha Endi Vajna tévéjéhez, a tv 2 höz hívnának. Meglepetés bombakét robbant a hír, hogy leszerűdődöttél a Starban Star zsűri tagjának. Miért a fel a dilemádat? Stól. Az, hogy továbbra is érdekel a televíziózás. Az rtl nél beszéltem Kolosi Péterrel, aki azt mondta, hogy nem tudnak olyan műsort kínálni, ami megfelelne nekem. A TV2 megkeresett, és hosszas vívódás után elvállaltam arról, hogy más műsorban is számítanak rá a csatornánál, még nem tudok beszámolni. Kérdés. A módszerek kísértetiesen visszaköszön annak idején az ország első számú művészszínháza a katonáért a kereskedelmi televíziós műsorvezetés mellett tetted le a voksodat. Mitől van ekkora a vonzereje számodra a médiának? Stól. Van, aki alkalmas a médiában való szereplés, és van, aki nem alkalmasra. Az előbbiekben mindig van egy kicsi felszínesség. Nem tartom magam elmélyű művésznek, aki fél évre elvonul, és egy adott figura életén, cselekedetén gondolkodik. Én inkább csak teszem a dolgomat, dolgozom, és próbálom kihozni magamból a partnerek és a rendezők segítségével, hogy mit lehet egy szituáció a legvalóságosabb. Egyáltalán nem biztos, hogy jövőre vagy két évvel a színpad színpadon játszom. Kérdés. Megcsömörlettél színészileg a túlhajcoltság jeleit Tapasztalod magadon? Amióta kijöttem a börtönből, imár öt éve egyik nagy szerepet kaptam a másik után. Hirtelen annyi előadásom lett, hogy egyszerűen elfáradtam magamtól. Nincs olyan perseemből, csak kiveszünk muszáj néha bele is tenni. Három éve nem nyaraltam, nem volt három egybefüggő nap, amikor szabad lettem volna. A rádiózást a más típusú megméretetésen túl azért is választottam, mert megadja a lehetőséget, hogy azt mondhassam a színházaknak, hétvégeként nem játszom, hogy tudjak magamnak és a családommal foglalkozni. Hogy egyébként ezek a hétvégék megvaradnak a család számára, ezt nem kérdezték, pedig innen a távolban nem tudom megtenni, közben fél kilenc lesz. Nem tartasz a média torzító hatását, hogy estél estere, estere egyre nehezebb lesz megteremteni színpadon a kellő hatást Kata, az is így Szentgyörgyi a színház. Stól, van bennem egy hozott képesség, hogy át tudok kapcsolni, sokat segít, hogy nem szálltam el magamtól, addig jó, amíg, tud amíg nem tudatos az emberben, hogy ő egy sztár. Kérdés. Zsámbé, Zsámbéki, aki a mestered volt a színművészeti, súlyos szavakkal bocsátott el a katonából. Maga kívül belül rohat. Vagy rosszul mondom, maga kívül belül rothad. Ezt akarta továbbiakban bizonyításra? Válasz. Zsambjéki berakta a reaktorba a töltetet, ami azóta is pörög. Nagyon okos ember tudta, hogy vagy megijedek, vagy olyan csomókat a nyakamba, ami végkísérés segít a pályában. Ha egy szóval kéne megfogalmazni, mit érzek iránt, az a hála a, színház etikára, a szorgalomra, a minőségre való törekvésre tanított. Nagyon szeretnék megfelelni neki. Kérdés. Sikerült azóta helyre állítani szinte apa fiú viszonyt? Válasz. Gyönyörű szerelmes találkozás volt nemrég a Madár Színház Jóvoltából. A Shakespeare Fesztiválon bemutató bemutatóórát tartott Jordán adélal is velem, amikor bementünk a terembe, leült az első sor közepén, mert felkucorogtam a színpad szélére, eltelt 30 év, és hirtel ott ült egy fiatalember és a tanára. Kérdés. Mitől van benne szinte kényszeres bizonyítási vágy, miközben az ország talán a legfoglalkoztatottabb, legsokoldalabb színésze vagy, aki született kaméleonként váltogatja a mi fajokat, a karaktereket? Válasz. Talán a családból hoztam. Apám csodálatos pari volt, nem emlékszem, hogy őt kérdezhettem tőle, amire nem tudott volna válaszolni. Nagyon erős elvárásai voltak velem szemben, férfiként is. 6 és 9 éves korom között tornáztam a Spartakuszban, emlékszem, egyszer lejut a versenyemre, zakóztam én nagyot, mire azt mondta a fiam, többet nem kell ide jönni, látom, hogy félsz. Valószínűleg nagy hajtóerő bennem az apám. Kérdés. Nemzedéket másik nagyszínészével László Zsoltal együtt elkerültek a komoly szakmai kütüntetések. Sérti az önbecsülésedet válasz bánt, ugyan, de erre szokták mondani, hogy díjakat nem kapott, hanem adják. Azért Alföld is se hagyjuk ki a sorból. Robi már megérdemelt volna egy kosudíjat, Elég munkás hogy mindhármunknak csak Jászai Mari díjunk van. Álszerénység nélkül Zsoltal együtt lehetnénk már érdemes művészek. A színházi szakma pontosan tudja, mit érünk, de nem tartozunk abba a csapatba, ahol a díjakat osztják kérdés. Alföldinek mindig te először az eszébe, ha szerepet oszd, legyen az musical, opera, dráma, vígjáték, olyat még nem kínáltam, mire nemet mondtál volna. Azt nem kérdeztem meg itt úgy, hogy látta, Szent Györgyi Ritaj mit szólt Alföldi Róbert Stól András döntéséhez, de ezt én nem fogom tudni pótolni. Soha bizom az idősében, még ha olykor szélsőséges is, Roba, soha, Robi soha nem öncélúan pukkas, mindig megvárra az oka, és számra, mindig válható, hogy éppen milyen darabot hoz nyúl. Sokszor feszegettük neces, nehéz témákat a nemzetiben is, nem az a célunk, hogy lázítsunk, hanem hogy megmutassuk a valóságot, és miközben oda csapunk egy kicsit, azt is megmutatjuk, ami az emberben szép. Az örültnök ketrecében is sírni valahogy, hogy mennyire szereti egymást a meleg pár, milyen mély érzéseik vannak. Kérdés. A főiskolán eleinte nem csítétek egymás, mikor billent át kölcsönös vonzalom, egyfajta iratlan szövetségbe ez a színész rendező viszai válasz. Róbi másodikos volt, én meg harmadikos, amikor megnézte a Hamburg Herceg vizsgálódásomat, amit zsámbé rendezett, azzal jött oda hozzám, hogy gondolunk, amit gondolunk egymásról, de azt szeretném mondani, hogy ez nagyon jó volt. Onnantól kezdve elindult kettünk között egy tapogatózó barátság, aztán a Budapesti Kamaraszínházban, a haramiákban összehozott László Zsoltal, azóta együtt zakatolunk. Kérdés? Különösen Aföldi Földi gyakran végállapotban sodorodó kemény döntéshelyzeteket álló figurákat beled fakadnak, vagy inkább visszahatnak rád. Válasz, és ezzel véget is ér az interjú. Mindenféle szempontból beleértem ebbe a korba, és a saját életkoromba is férfias férfi vagyok. Ami azért számít, hogy drámaiban hat, hogy ha férfias férfi megtörik. Valószínűleg képviselem most azt a karaktert, akinek van gerince, de nehéz döntéshelyzetbe kerül. Emellett sok női is van bennem. Egyre szentimentálisabb vagyok, könnyen elsírom magam. 8 óra 34 perc van. Ma a 2017. szeptember 11-e van, hétfő, a pontos idő 8 óra 34 perc. Ez a KFJ minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsorra. Elérhetőségem 061 489 és 0630 Figyelek, mire. Kocsaj fel Kényeztessel Jöjjön aminek Jönnie kell Ami most van Elmúlt rég Rombor le Lágyan az emlékét Alattunk Morailik a város Kicsi és Jelentéktelen Jelentéktelen Nem tudom, hogy mire várok Nem tudom hm. Hogy mire várok hm. De ha meglátom Felismerem Felismerem Ramolj meg Ramolj meg Most ramolj meg Szépen és halkan. és halkan Romolj meg Romolj meg Most romolj meg Nagyon durván és Nagyon lassan, nagyon lassan. Tánc 061 489 és 0636771161 csak hálát és köszönetet tudok mondani az Európa kiadónak. Ide ennél jobb számot ülesteni aki tud, az csinálja majd helyettem a kejfejancsit. Egyébként a hely nyilvánvaló idővel átadó lesz. 06148909999 és egy Soha nem jön el. Oh, hey, Ismét tánc. Fogalmam nincs, hogy önöket mi akadályozza abban meg, hogy bármit mondjanak, halvány elképzelésem sincs. De őszintén megmozani is akarom kitalálni. 061 489 0999 és 0636771161. Legfeljebb arra vesz rá, hogyha nagyjából a mondandón végére érek, ami egyébként soha se következik be, legfeljebb fáradtság lehet. Akkor vegyem a nem létező kalapom és vegyem. 6 perc van lesz reggel 31.9. 061 489 099, 9, és 0630 Úgy szeretnék gyáván kihújni, S meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék, Hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse, magam megtörnék. nyelvennek, zsibongnak űznek, s neki hajtanak önvesztükre. Mindig új hitnek, dallak tűznek, és meg kell maradnom Herkülesnek.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 S késik az álmom, s Sok senki talmi, Jó lesz egy kis hódolás, és csönd. Így nem fogok sose meghalni. Így nem fogok sose meghalni. Így nem fogok sose meghalni. Meg kell maradnom Hérkulesnek. <Szorítanak> Van. és miután tapasztalhatták hogy olyan nagyon sokat nem téptem a számot az elmúlt időben teljesen egyértelmű hogy részemről csak és kizárólag akkor van előrelépés hát ez is egy rossz fogalmazás mert nincs előrelépés hanem akkor folytatható a műsor hogyha önök bekapcsolódnak ha nem akkor a mai műsornak 8 óra 57 perckor, amikor itt reklámból kezdődik vége lesz az, hogy én ennek örülök, vagy szomorú vagyok, tőle ez legyen teljesen közömbös. Ez a rádióműsor ez a Kéfei Hallgatók és Fiala János műsora, és amit Fiala János a mai műsorban megtehetett, amit megkövetelt tőlem a haza, azt úgy, ahogy annak eleget tettem, nem mondom, hogy maradéktalanul, de ma ennyire voltam képes ahhoz, hogy ezt meghaladjam, ahhoz hallgatói segítségre lett volna szüksége, ahhoz pedig be kellett volna telefonálni. Veszi a Ádám segítesz nekem, hogy az egyes CD ne azt mutassa, amennyi az egész lemezből hátra van, hanem az egyes számokból. Ez, ez is korábban meg volt, de most ez is átalakult. Ez most azt mutatja, hogy 11.54 van hátra, de ez az egész lemezre vonat közül. Én azt szeretném, hogyha ennek a tracknek az idő hosszát mutatná. Most a kedves szól. Itt élni Köszönöm. 0614890999 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma nem mond el, holnap ki tudja elmondhatja, de ennél sokkal fontosabb, hogy más meghallja-e. Én önökre adok egy ruhát, de ahhoz, hogy véleményt tudjanak alkotni, hogy képet tudjanak alkotni arról, hogy az tetszik-e vagy sem ahhoz. Meg kell, hogy nézzék magukat a tükörben, azt követően pedig önökön marad vagy sem. A kialakult képről, ha gondolják, még tájékoztathatnak. 061 489 0999 és 06 Én nagyon szívesen hallgatnám ön tovább is, és bármiről. Különösen ez a bármiről, ez ebben az esetben nem volt túlságosan jó itt, hiszen itt ma egy téma van, és abban nem nagyon tudok engedményt tenni. Ez egy, ez egy a higiénénkről szóló műsor, amely higiénét először is meg kellett volna tudni fogalmazni pontosan mindenkinek a maga vonatkozásában, Hajós András leül, nem ül le, nem ült le, stúladrás, leül, nem ül le, leült. Beleértve, hogy értik-e ezt a szituációt, vagy sem, tudják-e magukra vonatkoztatni, vagy sem, mit gondolnak a dilemmáról, mit gondolnak a két szereplőről, mit gondolnak saját magukról, mit gondolnak ennek a hétköznapi jelenlétéről, amit én a magam részéről naponta élek meg és amivel kapcsolatban önök naponta tudnak szembesíteni, függően attól, hogy éppen Karácsony gergely beszélek, vagy ugiatillával, mert ez egyik komilfó a másik, nem komilfó. Nem arról van szó, hogy én ma hallatni szeretném a hangomat, ma egy ilyen leveses nap van, így aztán süteményekre ma nem kerül sor. De hogy ebből a leveses napból önök akarnak-e még merni, az egyedül önökön múlik. 061 489 0999 és 06367161. Persze, aki most kapcsolódik bele a műsorba, annak mindenkélj fejjáncsi új. Nyilvánvalóan mondhatja azt, ami neki az eszébe jut, és szívesen meghallgatom. De mindazok számára, akik már korábban belekeztek, hát ez megmarad egy ilyen leveses napnak, akkor is, hogy még csak 8 óra 50 perc telt el ebből alapból a A java még hátra van. Zöld erdő mélyén, kis patak szélén, párjával egy öreg cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell, nem kell a nótája, senkinek sem áll. Szép tavasz járja, zöld a faága, kiskolambígan, turbékol a fá. Őszfeje kából, szíve kitárul, spárjához így szól. A vén cigán, Hol van a hegedű váró Tavasszal minden Vidám Városba elmegyek Máma én az öreg cigány Egyszer még Hadbusik álljak Szívemből úgy igazán Szeretném musikálni, hogy jöjjön még a vécigá, öreg cigá, a vécigá, cigány Csinta, dabdabdabdab, dabdabdab, dabdab, dabdab, dabdab, dabdab, dabdab, dabdab, a kopott hegedi, aligbér járni, lábain állni, de szívében mégis ott él a deré, városba érve, fáradt a lépe, egy csillogó fényes tere vére fellobban szíve megdobban, s középre tippek az öreg cíkkel. Nagyságos uraim, kérem Nem tudom, ismer nekem én könyörgöm, de sokat húztam Valaha réges fény, Egyszer még had muzsikája Szévenből úgy igazán Szeretném hogy él még a ventzik. öreg sziga, a pta chigida pta pta chigida pta pta chigida pta pta chigida pta pta chigida pta pta chigida pta pta chigida Ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vérrajkó, Látni szeretném, repülni tud e Ugrik a pincé, pénz a Nyitva az ajtó, kész a hatás. Jó éreg párja már halva találja, Beszól az anyu, urak, jó mulattás. Nem muzsikál, sohasem már Csendes lett már a vén cigár Erdőben alussza álmád, vadgalambóga fát Öregvén anyóka sírját, mirákkal díszíti már Vot kalem shire hogy élt egy szerecsiká éreksiká avet a Hát, hogy és uraim, egy férte a két órába. Lehetett volna az három is, de ahhoz önök is kellettek volna. Önök pedig ilyen mértékben vették ki magukat ma ebből a műsorból, hogy 8 óra 57-kor. Amikor kezdődik a reklám block, akkor én csomagolni fogok. Még tudnak ezen változtatni, ehhez érdemi telefon kell az elkövetkezendő száz másodpercben. A mai műsor elkészítésében az Élet mellett Pogány Ádámból segítségemre. köszönhet a civil Rádiónak, hogy ma is elviselt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, elérhetősége mostantól dörö.fi Janos kukat, gmail.com. Önök, önök egy kísérleti műsort hallottak, Amennyiben nem az utolsó volt, akkor holnap hét után ismét jelentkezem, de holnap ugyanaz lesz bágya, mint az összes többi napon. Igényt tartok önökre, ami nem azt jelenti, hogy minden zöldséget végighallgatok. Viszont hallások!